«Тю! Ти диви! Знесли!» – вигукнув Ромка. Він був дуже цікавий, всюди йому треба було встромити свого носа. Він знайшов дошки, не дуже міцно прибиті, одірвав їх, розсунув і поліз. Ну, я, звичайно, за ним, і раптом Ромка почав впадати у глибокий котлаван, виритий під фундамент нового будинку. Я схопив його за рукав, але не втримав і разом з ним полетів униз. На наше щастя, хтось поклав на дно котловану у цьому місті солом'яні мати, і ми не тільки не повбивалися, а й не дуже забилися. — Їжачку, ти живий? — спитав мене Ромка. — Та живий, але як ми звідси виберемось? Глибоко ж. — А чого ти мене хапав? Лишився б на горі, людей покликав би. — Я ще й винний, — образився я. Тебе ж рятував. Ну, пробач, пробач. Це я, звичайно, дурницю впоров. Я ж не знав, що край котловану так близько. Але ти не дрейф. Чарівні окуляри при тобі? Не розбив? По-моєму цілі. Я поліз у кишеню і витягнув окуляри. І раптом побачив, що в мене в руці не одна, а дві пари окулярів. У кожної одне скельце заклеєне. О, козачок Гулька зараз з'явиться. Раз дві пари зробив, вигукнув Ромка. Я дав одні окуляри Ромці, і ми одночасно начепили їх. І щойно світило сонце, голубіло небо, літали пташки, і враз настала абсолютна темрява. Хоч в око стрель, як каже мій дідусь. Я торкнув себе за обличчя, щоб скинути окуляри, і відчув, що окулярів на носі нема. «Ой!» – почув я розгублений Ромчин голос. «Їжачку, ти щось бачиш?» «У мене темрява перед очима, і окуляри зникли!» «І в мене!» – вигукнув я. «Що ж це таке? Ми осліпли?» «Гулько, де ти?» – загукав Ромка. «Гулько!» Але козачок Гулька не озивався. «Маргарита Степанівно! Маргарита Степанівно!» – закричав я. Але й Маргарита Степанівна не озвалася. Та й як вона могла озватися – коли вона вже тут не жила, коли її будинок знесли, зв'язок з чарівницею втратився. Ми лежали на дні глибокого котлавану, сліпі і безпомічні. Мене охопив жах. «Їжачку, це нам за те, що ми хотіли схитрувати, залишити собі чарівні окуляри. Ну чому, чому ми не віддали їх одразу сліпій дівчинці? Це я». Це я винен в усьому. Пробач, пробач, їжачку. Ти хотів віддати, а я? Ну чому, чому в мене такий, такий характер? І Ромка заплакав. І раптом, раптом я побачив Ромку, що плачучи уткнувся в зіткнутий лікоть. «Ромко!» – закричав я. «Ромко, я знову бачу!» Ромка-рвучко підвів голову. «Ой, і я бачу!» Я відчув і побачив у своїй руці чарівні окуляри, одну пару з обома незаклеєними скельцями. І враз почувся голос невидимого козачка Гульки. Молодець, Ромко, що покаявся. Коли можна зробити добро, ніколи не треба хитрувати. Ой, Гулько, однеси нас, будь ласка, до сліпої Любочки, вигукнув я. Ми віддамо їй чарівні окуляри. Однеси, будь ласка підхопив Ромка. «Ні», – заперечив Гулька. «Ви з ридкою Скрипаль мали справу. До неї я вас і однесу. А там самі розбирайтеся».